З іноземцями все з'ясувалося вранці, коли повернулися з Києва ті, хто їздив на весілля. Іноземці приїхали до голови колгоспу Максима Богдановича Танасієнка. Той зібрав правління, бо не щодня ж приїздять у Гарбузяни гості з Німецької Демократичної Республіки і з Федеративної Республіки Німеччини. І на правління відбулася щира розмова. І тоді... Але послухаємо краще разом із Сашком Циганом. Хлопцеві ж теж не терпиться. Як про все розказували йому надвечір у лікарні журавель та Марусик. Сашко Циган уже пережив у день відвідини батька і матері, материні сльози і батькові зітхання, співчутливі аяякання Марусикових батьків та журавлевих матері і бабусі. І тепер, забувши про загіпсовану ногу, Забинтовані рани, про свої болі і переживання, нетерпляче квапив друзів, щоб швидше розповідали. «Ну, ну, по-перше, – почав Марусик, – по-перше, той пошрамований зовсім не іноземець. Як? А от так. То підполковник у відставці, активіст комітету ветеранів війни, Андрій Васильович Дідух. Він воював у нашому районі, Визволяв наше село. А яке ж він має відношення до тих іноземців? Та почекай, не все зразу. Зараз розкажемо. О той старший ковбой, то як його? Підкажи, журавель. Пауль Беккер із Федеративної Німеччини. О, я ж казав, Мерседес. Ага, а той лисуватий, то Рудольф... Як його? От не запам'ятовую я прізвищ... Хоч ти вбий, журавель. Рудольф Грос із німецької демократичної. З Веймора. Де жив Гьотте. Той, що написав «Лісовий король». Ми вчили, пам'ятаєш? Точно. Так вони з різних країн виходить. А чому ж? Та почекай, дай же розказати. Не перебивай. Хворий називається. Ну, розповідайте, я мовчатиму. Ну, так от. Виявляється, батько Рудольфа Гросса – Юнтер Гросс, так-так, Юнтер Гросс загинув тут у нас, у Гарбузянах. Причому як загинув? Його розстріляли фашисти. Ну, ага, він був солдат, але антифашист, допомагав нашим партизанам. Йому наказали розстріляти, ти знаєш кого? Параску. «Тайфун Марусину бабусю». Вона була завзятою у партизанів, і її схопили. І він, Юнтер Грос, її відпустив. І тоді його, а син Юнтера, Рудольф Грос, шукав усіх, хто щось знав про батька. «Чекай, Журавель, чекай, дай я!» Він, розумієш, всюди писав у газети, в журнали, виступав по радіо. Він сам журналіст, і от цієї весни, зовсім випадково, в Югославії, на курорті в Опатії є таке містечко на Адріатичному морі, він зустрівся з цим Паулем Беккером. І виявилося, що той теж антифашист, і знав його батька, товаришував з ним, служили вони разом. І Пауль Бекер був тоді в гарбузянах, коли все те трапилося, і бачив як розстріляли Гюнтера Гроса тут, у Липовому гаю. І тепер приїхав з Рудольфом Гросом, щоб показати йому місце, де загинув його батько. А підполковник Дідух з комітету ветеранів супроводжує їх, бо вони зовсім не знають нашої мови.